Kapitola6: Návrat. Po setkání se stá mi dlouho trvalo, než jsem byl znovu sám sebou. Hodně něj jsem spal, ale přerušovaně, protože mě neustále pronásledovaly děsivé sny. Některé byly tak živé, že se nedali zapomenout. Ty se většinou týkaly matky, otce, naší společnosti. Ještě horší byly ty, z nich jsem se budil s pláčem a nepamatoval si, o čem byli. jen mě bololo srdce a hlavu jsem měl prázdnou jako krvavou mezeru po vyraženém zubu. Když jsem se takhle probudil poprvé, Felurian mě pozorovala. Měla tak starostlivý a nižný výraz, až jsem skoro čekal, že mi bude potichu šeptat a hladit mě po vlasech, jako to kdysi v mém pokojíku udělala aury. Felurian se však k ničemu takovému nechystala. Jsi v pořádku? zeptala se. Na to jsem nedokázal odpovědět. Všechno jsem měl zamlžené, zmatené a jímalo mě žal. Nedůvěřoval jsem sám sobě, že bych mohl promluvit, aniž bych propukl v pláč, tak jsem jen potřásl hlavou. Felurian se sklonila a políbila mě do koutku úst, Slouze se na mě zahleděla, pak se zvedla, vydala se k jezírku a přinesla mi v dlaních vodu pití. V následujících dnech na mě nijak nenaléhala, nekladla mi otázky, nepokoušela se mě rozmluvit. Někde mi zkoušela vyprávět, ale já se na její příběh nedokázal soustředit, takže mi nedávali příliš smysl. Nad některými jsem se rozvlikalo, i když v nich nebylo nic smutného. Jednou jsem se vzbudil a Felorian byla pryč. Vrátila se o několik hodin později a přinesla mi zvláštní zelené ovoce větší než má hlava. Ostýchavě se usmála a podala mi ho. Ukázala mi, jak oloupat tenkou kožnatou slupku a dostat se na oranžovou dužinu. Ovoce se rozpadalo na spirálovité kousky a bylo měkké a sladko kyselé. V tichu jsme kousky pojídali, až nezbylo nic než kulatá, tvrdá, kluská pecka. Byla tmavě hnědá a tak velká, že jsem se ani nemohl sevřít v dlaní. Felurian je sladným mávnutím rozbila o kámen a před mi vnitřek suchý jako pečený ořeh. Změdli jsme i ten. Chutnal temně a štiplavě, neurčitě mi připomínal uzeného lososa. U třeba bylo další jaderko, bílé jako kost, velké asi jako hrací kulička. To mi Felurian dala. Bylo cukětnaté a trochu lepilo jako karamel. Jednou mě nechala o samotě nekonečné hodiny a vrátila se s dvěma hnědými ptáky, po jednom v každé opatrně sevřené ruce. Byly menší než rapci a měly úžasné listově zelené oči. Postavila je vedle mě, výzla a oni začali zpívat. Nebyly to žádné útržky ptačí písně. Tíhle ptáci zpívali skutečnou píseň čtyři verše a refrén. Nejdřív jednohlasně, potom v jednoduchém zpěvu. Jednou jsem se probudil a Felorian mi přinesla nápoje v kožené nádobce. Onil po fialkách a neměl žádnou opravdovou chuť, ale byl čirý a hřejivý a v ústech zanechával pocit čistoty, jako bych pil letní sluneční záři. Jindy mi dala hladký červený kámen, který mě hřál v dlani. Po několika hodinách se z něj jako z vajíčka velíhl malý tvoreček podobný drobounké ve verce, rozčileně na mě zacvrlikal a utekl. Jednou jsem se probudil a ona nebyla u mě. Řezadl jsem se a spatřil jsem ji na břehu u vody, mi si obemikala kolena. Sotva jsem zaslechl tichou písení vzliků, jak si tam pro sebe plakala. Usínal jsem a budil se. Dala mi prstínek udělaný z listu, trst zlatých bovulí. Květinu, která se při pohlazení prstem otevírala a zavírala. A jednou, když jsem se vzbudil s děšením smokrou tváří a bolestí v rudi, položila svou dlaně na mou. To gesto bylo tak váhavé a její výraz tak úzkostný, až se zdálo, že se snad nikdy dřív žádného muže nedotkla. Jako by měla obavy, že se rozbiju nebo vzplanu nebo začnu kousat. Její chladná ruka chvíli ležela na mé, něžná jako můra. Někce mě skladlaň, čekala, pak ji odstáhla. V té chvíli mi to přišlo divné, ale byl jsem příliš zahlcen s matkem a žalem, že jsem nedokázal myslet jasně. Až teď, když se ohlížím naspět, si uvědomuju skutečnost. Snažila se mě utěšit se vší nešikovností mladé milenky, jenže neměla nejmenší ponětí jak na to. Ale všechno se časem spraví. Moje sny ustoupily. Vrátila se mi chuť k jídlu. Mysl jsem jim jasnila natolik, abych mohl s Felurian trochu žertovat. Brzy na to jsem s ní začal také flirtovat. Když k tomu došlo, její úleva byla téměř matatelná, jako by se neuměla dorozumívat se stvořením, které ji nechce líbat. Nakonec se mi vrátila zvědavost, nejistější známka, že už jsem zase sám sebou. Ještě jsem se nezeptal, jak se ti podařilo dokončit čáhal, řekl jsem. Rozzařila se. Je hotov. Viděla jsem hrdost v jejich očích. Vzala mě za ruku a táhla mě na kraj pavilonu. Se železem to nebylo lehké, ale je to hotové. Vykročila, pak se zarazila. Dokážeš ho najít? Louze, pozorněji jsem se rozhledl. I když mi naučila, na co se mám zaměřit, Trvalo mi dlouho, než jsem zahlédl jakési prohloubení temnoty pod blízkým stromem. Sáhl jsem tam a vytáhl šáhl ze stínu, jenž ho ukrýval. Felurian ke mně přiskočila a smála se, jako bych právě vyhrál nějakou hru. Chytila mě kolem krku a líbala mě svrvou tuctu dětí. Někdy předtím mi nedovolila šáhlo obléknout, takže jsem užasl, když mi ho přehodila přes nahá ramena. Skoro nic nevážil a byl měkčí než nejjemnější samet. Jako bych se oblékl do teplého větříku, do tého švětru, který se o mě otíral na té temné lesní mítině, kam mě Felurian vzala na sbírání stínů. Napadlo mě dojít k jezírku, abych viděl svůj odraz na jeho hladině, ale Felurian se na mě vrhla. Srazila mě k zemi, obkročmo se na mě posadila. Šáhal se rozprostřel mezi námi jako tlustá přikrývka. Trnula jeho okraje, pak mě políbila na hruď, na šejí. Její jazyk mě pálil na kůži. Takhle, zašeptala mi do ucha, Kdykoliv tě šáhal o vine, pomyslíš na mě. Když se tě dotkne, vzpomeneš si na můj dotek. Pomalu se o mě otřela celou jelkou nahého těla. Prostřednictvím všech ostatních žen si připomeneš Felurian a vrátíš se ke mně. Potom mi už bylo jasné, že můj pobyt ve Fae se chýlí ke konci. Tájová slova mi uvízla v mysli jako bodláčí a popohánila mě ven do světa. Skutečnost, že jsem byl, co by kamenem dohodil od muže, jeň zabil mé rodiče a nepoznal jsem ho, mi zanechala v ústech tepkou chuť, kterou nesmily ani felurianiny polipky. A to, co mi Táj řekl o deně, se mi přehrávalo v hlavě znovu a znovu. Konečně jsem se jednou probudil a věděl jsem, že přišel můj čas. Stal jsem, upravoval jsem si tlumok a poprvé za celé věky jsem se oblékl. Po takové době jsem měl z doteku šatů na kůži divný pocit. Jak dlouho jsem byl pryč? Prohrábl jsem si vousy a odložil tu myšlenku stranou. Hádat bylo zbytečné, když se brzy dozvím odpověď. Otočil jsem se a spatřil jsem Felurian stát uprostřed pavilonu. Ve tváři měla smutný výraz. Myslel jsem, že bude mít proti mému odchodu námitky, ale neměla. Přestoupila ke mně, upevněla mi kolem ramen šáhal. Připomněla mi tím matku, která své dítě obléká, aby ho chránila před chladem. I ti motýly, kteří ji vyprovázeli, vypadali posmutněle. Vedla mě lesem celé hodiny, až jsme došli ke dvojici šedokamenů. Přetáhla mi kápi šáhalu přes hlavu a řekla mi, ať zavřu oči. Pak mě provedla v kruhu a já pocítil nepatrnou změnu ve vzduchu. Když jsem oči zase otevřel, poznal jsem, že tohle není ten týž les, jímž jsem před chvilkou kráčel. Zvláštní napětí se ze vzduchu vytratilo. Tohle byl smetelný svět. Obrátili jsem se k Felurian. Má paní, řekl jsem. Nemám, co bych ti dal, než odejdu. Jen svůj slib, že se vrátíš. Její hlas zněl liliově měkce s nádechem vadování. Usmála jsem se. Chtěl jsem říct, že ti tu nic nenechám, má paní. Jen vzpomínky. Naklonila se blíž. Zavřel jsem oči a rozloučil se s ní několika málo slovy a mnoha polipky. Pak jsem odešel. Rád bych řekl, že jsem se neohlížel, ale to by nebyla pravda. Pohled na ní mi málem zlomilo srdce. Vedle těch obrovských šedých kamenů se zdála tak drobná. Skoro už jsem se vrátil, abych ji ještě jednou políbil na rozloučenou. Ale věděl jsem, že kdybych se vrátil, už nikdy bych nedokázal odejít. Tak jsem nějak šel dál. Když jsem se ohledl po druhé, byla pryč.